Дощ не вщухав, виходили і поверталися бойові наряди, на снопах на соломі притихлі розвідники. Одинокий вогник цигарки на мить вихоплював із темноти очі, невразні обриси знайомого обличчя. У тій забутій Богом кошарі під монотонне Хелестині дощу, сторінка за сторінкою розгорталися баталії, епізоди таємної війни, велиці, міфи. Тренування пам'яті за системою мого вчителя не пройшло марно, мов на екрані спалахували імена дати події. Македонський, ганібал особливо зацікавилися Ганнібалом ще б пак. Ганнібалу, наприклад, належить воєнна хитрість, до якої не раз потім вдавалися інші полководці. З великим успіхом повторив її на жовтих водах Богдан Хмельницький. За наказом Ганнібала дороги волів, Прив'язували палаючі факели. Ніч – таємничі факели. Тупіцтадо. Все це справляло враження, ніби переміщується величезне військо. І за часів Ганнібала, Мітрідата, Цезаря лазутчики вдавалися до прийомів розвідувальної роботи, які застосовуються і тепер. Користувалися шифром. Донесення, наприклад, записувались на бритій голові Марса Генца. волосся потім відростало. Для пересилки донесень приручалися голуби, ластівки. Широко практикувалося удаване дезертирство, здати в полон спеціально для дезорієнтації противника. Траплялося, що через століття стародавні прийоми таємної війни відкресали і знову ставали ефективними. Успіхів добувалися ті полководці, для яких історія не була за цими замками. Ярослав Мудрий, Петро Перший, Суворов, Наполеон, Кутузов охоче вчилися мистецтву таємної війни у своїх попередників. Далеко за північ затягнувся наш імпровізований екскурс в історичні хащі розвідки. «Ну, хлопці, – пожартував я, – курс прослухали, готуйтесь складати екзамени». Нагода скласти екзамен, в котрий вже раз не забарилися. Принесли розшифровану радіограму центру. Противник перекидає на фронт другу танкову дивізію. Бажано припинити рух на залізниці Краков-Закопана. А у нас саме тоді не було жодного грамової бухівки. Що придумати? Прийшов по всій близняку. Товаришу капітан, є в мене одна ідея. Мені б тільки банки консервні роздобути. Розповів що до чого. Я скептично стянув плечею на Наступного дня ми радирували Павлову. Завдання виконане. Рух на дільниці Краків-Закопани припинено на 8-10 годин. А було так. Овсій взяв із собою трьох хлопців. Біля моста зняв вартового, замінував міст у радіусі 200 метрів консервними банками, набитими землею. Натягнув дроти. Це як насправді. Метик прибіг на ближній полустанок і до обхідника. Дзвони німцям. Вбито вартового. Міст замінований. Гітлівці наполохались, заметушилися, Поки знайшли саперів, поки прийшла дризина, поки розпакували банки з вибухівкою, ешелон з німецькими танками простояв на запасній колії. Де не можна було силою, брали хитрістю. Розпогодилося, і ми залишили гостинний хутір явоже. Пауль із Бухенвальда. Різко похолодало. Мокрий сніг, пронизливий вітер. На схилі гори ми вирили землянки. Наносили хвої, сіна, от і готові зимою квартири. Першим поздоровив нас із новосіллям сусід справа, командир партизанського загону армії Крайової, поручник Герард Возніця, гардий. Під Козловкою їх база, а ми під Явожем, вірніше над ним. У Євоже залишився один боєць із військовополонених, Андрій. Добре володіє польською і німецькою мовами. Тадик Умовив місцеву вдовицю, і вона заради спільної справи про людське око вийшла за Андрія заміж. Справили весілля. Хата молодих стала нашою явочною квартирою.